Eta bueno, espero dugu gozatu izatea edo informatua sentitzea programa honegaz eta ondo pasatzea ordu beteago. Porco Gayordena eh 3 puntutakoa izango da. Eh lenik eta behin hitzaingo dugu zer ga operazioaz, hau da preso jei ondasuna kentzeko E, Estatu Espainiolak egindako operazioaz Bigarrenik e, itxiar plazari buruz itxe ingo dugu Ausoko presoa e, bueno, e, Gutxi barru e, gure txean izan alduguna Edo e, bueno, frantziatik botatzen dutena gero komentatuko dugu berre edo. Eta askenik e, gonbidatu bezala Arreal kartea izango dugu gure artean ebahona estudio era de Torridira Vikide eta kontatuko kontatu digute ba, bueno, zelan ze egiten duten eta bueno, interesgarria egongo da prefiero estar solo que contigo estoy viviendo la vida que he elegido de haberlos cometido buscando la miel de la colmena apur bategas itchiko dizuegu eta laster zerga operazioekin hasiko gara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 Dedicado a toda la gente que nos quiere La vida puede terminar, la música no muere Y no va, cero va, ba, cero ti Baráñe indí, beat cero, bat bini Quema un seco tu acera penal, mereció la pena Por roba terrestre en Nengo en On Borrachean, su marrador nazara Nigo y cochea, fútbol no nazara Rizmo y temean Faltamotatzen da, behar dugu gaztetxea, Fujeroan kapalumen di itale aurrera Hemen daude berri zinoiz ez diren joan Galdetu bestela Madrid-Chile-Una-Portugal Eku batetik bestera ibili bain Idun nahi, inez gail, gehi orain Hemau zebontzain ikusi eta ikasi Musikaz da kopiatu itxasi Bazematekin aldasi Soetik paperarkatza, borrago matai datzi Biscar flows hartutxo errazada esbazi Barrio! Eta, bueno, e, esan dako moduan, hemen, dato, hemen gatoz berriro, ba, bueno, lehenengo puntuarekin, dela zer ga operazioa? E, preso jehi, ondasunak entzeko operazioa? E, lehenik eta ben kontatuko dugu gertatuko eta gero gozareren e, irakurketa azalduko dugu, eta, bueno, gombidatuak aprovechatuko ditugu, ba, komentarioren batekin ahi badute, de lo que sea. Ba, Espainiako barne ministerioak jakinarazi zuen ez, berroita euskal preso ingururi ibilgailua kontu korronteak eta ondasun, ondasun igiezina errekizatzeko operazioa burutu zuen Guardia Zibilak. Biktimak indemnizatzeko funtsak lortzeko helburuz. Guardia Zibilak uste preso hoienak diren hainbat auto eta frugoneta eraman ditu kaletatik grua bidez. Barakaldon gazteizen eta euskal herriko beste hainbat okitan atxe dituzte ondasunak. Juan Ignacio Zoido Espainiako Gobernu Barne ministroak azaldu zuenez, zer gaizeneko operazioan etaari loturiko delituengatik zigorturiko presoen ondasunak atxeman dituzte. Ministerioaren oharrak nabardura dakar, ikertutako berroitamar presoi gehienak kale erasoengatik sigortuak izan ziren bere garaian. Denera zortzi milioi euroko zorra lukete espainiar ardura dun politikoaren esanetan. Atxe mandakoen artean aparkalekuak, etxe eta lokal komertzialak daude. Baina ez dute zehaztu preso hoiek zein partizipazio duten ondazu noietan. Jabe bakarote diren edo jabe harremana zein den. Horrez gain, berroita bostkontu korronte blokeatu ditu guardia zibilak eta soldatapeko hogeita langileren nominetan esku hartu dute. Ustez preso hoie hilotuak lanbide arteko gutxieneko soldata gaintitzen duten satiak entxeko. Ba, hori esan da moduan, hori da e, ofizialki gertatu izandakoa Baina horren ondorioz zare erritarra, zare erren e, irakurketa e, jasona izan dugu Ze hau ez da llegatzen edozein momentutan, hau ez da mozutruke moten Eta, bueno, e, zenbait puntu e, azpimarratzekoak dirazta Alde batetik, Espainiako Estatuk agertutako jarrera konfrontazio eta sufruimendu egoera mantetxaren aldeko apustu garbia egiten duela erakusten du. Orain arte, bizitako irankortxearen aldeko apustua. Ezer aldatu ez bailitzan, iraganari begira jarraitzen du Estatu Espainiarrak. Euskal jendarte osoari bizkar emanaz. Euskal Herrian batutako iritzi politiko eta sindikalaren gehiengoaren aurka, mendekuaren eta gorrotuaren politikak aplikatzen jarraitzaren alde egin du Operazioak argi erakusten du hori. Hezpetxean zeinkalean zigorra bere osotasunean betea izan da ere, eskubideen urraketan sakotzen sakontzen jarraitzen du. Maiatzaren laua geoztik, Gara iberri bat irekida Euskal Herrian, elkarbizitzan eta bakean bizial izateko. Estatuak ordea eta kemandako urratz ezin eta garrantzitsuari iraganeko teknikekin erantzun dio, imobilismoan, sufrimenduan eta errepresioan sakonduz. Beraz, sare herritarrak mendekuan oinarritutako eta giza eskubideen aurkako den jarrera eta kintza hauek gogor salatzen ditu eta de egiten dio jendarte osoari ireki berri den garai berri hau probeststu eta elkarbizitza eta bakearen eraikuntzan aktibo izatera. Sarek lan honetan jarraitzeko konpromisua du. Eta, bueno e, Gertatutakoa ikusita eta salen irakurketa ikusita e, Aprobetxatu nahi dugu, harrera e, taldekoek, harrea e, elkartekoek daukagula hemen Eta seguro komentatu aldala zeho eta konektatuta da gola lanarekin Eta bar, Beraz zongieta horria emain nahi diegu Fernan, Fernando, barkatu eta txirlas, eh? Gertatutakoa eta bueno, e, igual comenta cheese iruditzen saizuen zehirakurketa egiten duzuen zerga operazioarekin eta bueno, e, akoso honekin, eh? Bai, harrera e, guri dagokigunez, eh gero hitz eingo du lasaitesun handiarekin harrerari, harreraren lanari buruz, baina zein implikazio izan dezake hau? honek. E, eh Arrerak, badauka bere helburua da laguntza emateak kartzelatik irtzetzen direne, laguntza ematea irteten direnean. Eta erbestetik irtzen e, e, itzultzen direnean, laguntza eman zer gertatzen da. E, neurri honekin jarri da beste bigarren indarreko e, neurri bat. Orain arte presoak harttzelatik irtetzen denean sailtasunak handia ditu dirua lortzeko, Zaitasuna handia ditu, lana lortzeko eta denetaz gain zaitasunak handia ditu, bere momentuan jubilatuko duenean jubilatzuik lortzeko. Baina, karo, e, Horretas aparte, e, e, ordaindu behar badu, egoera horretan dagoen pertsona batek, ordaindu behar ditu iraganeko zorra batzuk, ba, zaitasunak biderkatzen dira amarretik. Ez da problema, ez da... E, bakarrik bizitzia duitasun batekin, baizik eta gehiago ere bizida, naiz eta lanpostu lortu, lanpostu horretatik diruak kentzen badiote, zailtasunak bidarkatzen dira. Bai. Eta, nire ustez, mendeku politika bada, ez? E, estatu espaiolak, eta frantzesak ere, baina batez ere estatu espaiolak aurrera eramaten duena, eta, bueno, da, nik ikusi dut behintzat, como e, abisoan nabegantez, e, En plan, ez zaituzte bakean utxiko, eta... Bueno, zu, zuen kontra egingo dugula beti, eta beti izango zaretera gure etxaiak, ez edo... Bueno, e, ako esatuko zaituzte gure. Bueno, e, argi geratu da, nahi gaituztela zigortu e, txirotasunera. Eh? Nahi, nahi gaituzte baten azpian e, ikusten bizitzen, diruri gabe, eta operazio hau argi ikusi dugu izan dela operazio mediatiko bat ahal izan ez gero berre hon, irure hon personari egingo zioten lapurreta hori ezin izan dute, momentuz, ez dakiko, hauek zer egin dezaketen aurrerago, eta eta bai, esan duzun bezala, hau da, mendeku mendeku gutxa, ez gaituzte ikusi nahi gure bizitza berregiten Persona normal edo bizitza normal bat egiten eta, eta bueno, saiatuko gara augera egiten baliabide guztiekin Hori da, eta nik eh, gizarte zibil moduan edo esatearen edo, edo zin moduan esango nuke beti izan dutela utxune bat eta da ez dutela ulertu E, gizartean ze nolako harrera duten herriaren e, alde borrokatu duten hoiek eta ez dutela, ez direlan abaritzen ondino hain urte pasata, balkartas Euskal Herriko elkartasuna oso fuertea dala, hor jarraitzen duera eta naiz eta hori egin, ezin izango dutela e, ba, ba preso hoiak e, erbestean egon direnak edo bueno, egoera honetan daudenak ezin izango dutela Prekariotasunean ustea, sereneta elkartasuna hor dago, eta La, la, la Unión Hacera Fuerza esaten den moduan, hor duan Ondiño ez dute zer ulertu hmm. Bai, jarritzen dute betiko mesuarekin Nik garratzen naiz orain dela, zango zen, pues, laro eta marretan, edo lehenago ere. Esan zuten los perseguiremos hasta en el infierno Horrek, igual Infernoan ez, porque Infernoan dena bukatzen da, eta infernua Infernoa igual lasa jo, ibiliko zara. Baina horren biziko bizikozaren bitartean hori da helburua, honen helburua. Ez zirgorra e, beteko duzu, baina zure atzean jarrituko du, bizitza oso orako. Eta pobre de solemnidad bat izan du, zara betiko. Hori da bere, haien bezua. Bueno, bera haien usteetan ez, eh? gero... Bai, nahi dute. Gero hori na, na, da nahi dutena, baina, bueno... Argi argi dau, hemen elkartasuna dagoela, zuek ere asalduko duzue gero e, bat e, aportatzeko eta elkartasuna adiratzeko eta, eta baixo. Bueno. Ba, ni goratzen naiz paro doktrina bertan bera geratu zenean, ba euren eh gobernuaren aldetiko e, mendekua izan zela preso OEI ukatzea eh zegokion eh subsidio de descarcelación <coughs> Egon ziren denbora pilo bat, hori ukatzen eta azkenean e, Zera tribunal konstituzionalak arrazoia eman zigun presoiei Eta e, diru hori, ba, ordaindu behar izan ziguten ba, Gaur egun ikusten da jarraitzen direla el, bide berdinatik eta dutela fijazioa diruarekin haiek dira lapurrutza direla ikusi dugunez egun hauetan e, gurtela usia dela eta bar eta dute fijazioarekin e, kendu zioten dirua zareko lagunei kendu diote dirua ezkera bertxaleko hainbat e, e, alderdiei edo eragilei eta gurekin gauza berakiten ari dira eta presoiekin gaur egun tematuta daude alik eta gehien izorratzeko, eta batez ere, lehen, esan aipatu dudan bezala, operazio mediatiko bat egiteko eta erakusteko beraien, e, beraien irrumotasuna e, eskera bertxale edo eskera bertxalik ibili den e, jendearen aurka. Bueno, ba on año eh landuko dugu eh, zer ga operazioa, eh badakigu zebide ze bide alderdi kapitalista espainolek eta, eta bueno, horretan jarraituko dutelakoan gaude, baina eh bueno, geratu da itela, gu aurrean izango dutela eta aurrea joko dugura irratsaioan moduan. itu estago oide herrialdean Ezago oide herrial eta eskutadin si sta compriando cosen calera tuago e si ti ha cortato ta a mezz'vatrediglia migna buzata ta et Zertz dituen, egibituen, ambetz borogila Dedeu boldean zampatuta Iluzioa harantza dunezietan Odo lustuta Malkospetetako itxasoan ondoratuta oi Oiuka, amoruaren balek tirokatuta Arnaz ez duka, ez du taizkutuka Inor nahi ez dituen lanetan lokaztuta Eguetan ez gi ere, batukoi pela,eta esaten dute lanak dietela, paperen botereea handia da ez uste, eskubideak eman eta kentzen dituzte, pertsona mailaka, ez ditza usaika, lra pi honetxea baiita eguna kogeta lau orduta dira hau bainaak hau batez du lau itxura du gaiurrak batera bateraigo batera aera batera, tiro hotsa entzuta berriroera ezzurak Legeak padu ziortzen Igortzen ez ditugu laszo lotzen esku oroar koldar batolddarrgiteke ohar kaite zen onar ditzagun guek kezurak aleko keto deak lepoeta libre kaputxrik gabeko laturrak gauden mutura Epe laburrean, hausarte lurrean akintzen du belturrak Apal, esku zabal, agertzen gara Ta ez dugon hartzen al, zein garen zuurrak Pere minta ezin ekin, etorkindiakin batik Aldegin denak berdinekin, otegintuen lurrak Bi de luzea dago, norbere elmugaraino Bi de luzea dago, baina geroz eta urbiago dago Bi de luzea dago, norbere elmugaraino ne luseatago bañagero seta ulbiagotago seria koesia gaindu zero pateraz etortzen dira 1 2 bateni dira alanda dena egiten baitu bai utsunetik hiesi baina amez baten bidea bueno ba, aurrera joko dugu Eta presoan aldeko taldeko irratza joan e, Badakizue, Irola irratian zaudetela, honda saspi puntu goztean Irala emititzen mundura Eta e, lehen aipatu moduan e, hemen ditugu bikide arrea elkartekoak onbidatua e, Arrea ederra egiten da bilen elkartea da eta... Bueno, eh, ona ekarri nahi izan ditugu, ba izateko eh, zertan dabilen, zeran jaiosan, bueno, non dignorakoak ezagutzeko eta zuek be ezagutzeko eh lan ederra, eh, moduan lan ederra dabien egiten dabien elkarte hau. Eh bueno, ongi beste behin ere eta sarrea eh, moduan igual saldu albadozuen noiz eta zertarako jaiosen harre elkartea. E, e, e, preso politiko elementu irangorra izan da Euskal Herrian historia, preso politiko izan, izan ziren karlista ostean izan ziren garrat zibilen ostean eta hiruetatik e, aurrera ere preso politiko asko sartu ziren kartzeltan baina preso politiko preso hoi bihurtzen ziren momentu batean e, zigorra betetzen direnean orduan 2 mm, e, milan inguruan ja E, hor presoen inguruan zeuden talde batzuk presoien taldeak, eta psikologo batzuk, at, e, presoak atenditzen zituzten psikologoen artean, eta beste medikoen artean, konturatu ziren ke, e, irterak ez, ez zirela hain erretzak. Irtera askatasuen askata momentua da garria, ezin da esplikatu zer sentitzen zara libre gehatzen zahinean, hainbeste urte ondoren, baina libre da gehatzea, gehatzen zara momentu batean, baina bizi behar zera urrengo eguna. E, hori, m, presoien talde horiek eta psikoloen talde horiek konturatu ziren, praktikan, jente asko presoia a, askok zailtatsunak zituzteela integratzeko. Ongi etorri egin ez dela nahikoa, e, zerbait gehiago behar zuten, irauntzeko eta bizitzeko. E, Eta hortatik sortu zen ja, arrean ideia. Harrean ideia asira-asiratik zen alde batetik e, izan nahi zuen elemen, e, zerbait oso praktikoa. Filosofiak eta politikak sakonean sartu gabe laguntza inmediatoa kartzelatik irtzetzen zirenean zer behar zuten eta hori estudiatu e, zuten momentu hortan zeuden lagunek eta ikusi zuten behar eta karentzia batzuk izistitzen ziela eta e, beste bigarren edia batzen e, egitea elkarte nazional bat, modu batean edo bestea desan da. E, konturatzen zielako, igual zonalde batzuetan edo provintzia batzuetan errestasuna handiago, errestasun gehiago zeukaten e, bizitza normalen integratzeko, baina beste zonaldeetan e, zailtasuna handia ziren. Orduan, laguntza integrala izan integral terri, terri, territorio territorioan mailan integrala izan nahi zuen. E, laguntza izango lukela bai Goierriko lagun bat batek, baina baita Erenkarriko lagun batek edo Arabako lagun batek. Eta ez dakit, eh, bueno, e, lenaipatu du, dute hemen daudela Txirlas eta Fernand, Fernando eta e, bueno, eh Ez bueno, dizu di edala aurkeztu berriro Eta, bueno, e, kontatzen duzun moduan Harre e, alkartea horretarako jaiosan Eta zehazki e, azalduan duzue zer egiten duzuen edo bueno, e, ahipatu duzun e, psikologoek eta horre zegoen lantalde horrek e, Behar hori ikusten zuela eta zertan zertan oinarritzen da praktikoetazunean Bueno, tramite administratibo guztiak egiten laguntzen diegu, mm. e, ba, hau dela berritxean e, DNI, edo e, berritxeak idabaimena, tramite guzti horiek laguntzen diegu ere joaten e, lanbidera, edo sepera, da, so, segurtasun sozialarekin e, ba, ikusteko ze aukera dituen e, presoiak edo herbesteratu oiak, eh diru dagozki on diru laguntzak jasotzeko eta gero bai, eskit, eskaintzen diegu ere e, arreta medikoen barruan, ba oftalmologo betarrokoa baldin badituzte, eh aginlariak, aginlarien bad ditugula pertsona horien artean baditugu laguntzaile batzuk eta asko asko laguntzen digutenak, bai igual eginduzue alde batetik eh Beren bere izte arren ade batetik klar, pentsatu behar da egual ogei urte segon pertsona batek e, ez dakila ez da non zela nateatzen den e, Gidaba imena, eta guzti hori igual kanpotik ikusten da e, bueno ose gidaba imena ateratzeko ba, ba ez dela laguntxarik behar Claro pentsatu hemen agertu duzaren bapatean e, kanpotik eta ez duzula eser esagutzen eta laguntxak behar dituzu Guztiz gusti e, mundutik kanpo zaude, eh? o sea, joatea trámite gaur egungo trámiteek egitea oso saia da, oso e, oso nere kasuan adibidez, dena dena berria eta eta oso komplikatua eta de, de, tramite horiek egitea, bueno, pues norbait edukitzea ondoan eta laguntzen eta bueno, gero ere harrerak dartzen du beregain gastu guzti horiek, e, betaurreko betaurrekorenak, aginlarienak eta psikologoa ba, ¿eh? behar baldin badute eta bueno pues claro, izango e da eh es eh, se claro el médico en hori esan una dentista oftalmologoak eta bar Eh, bueno, eh, la, o sea, kostu ederra da, eh norbaitek Joan Badosi edo betaurrekoak eta bar, edo ba karneta gida karneta tatzea. karneta, karneta denok de de de dakigu eta da eta claro, precario pre pre pre tasunean eh dauden hoiek mendekuz, lenesan dugun bezala zelako ba, ba, laguntza ematen direzuan. Ezin, ja, damas. Beste aldetik e, mediko mailan ikusi genuen osakiditzak gehienetan nahiko ondo funtzionatzen zuela maio orokorrean. Eta horreisegatik jenteari, gure jenteari ezaten, di, ezaten genion, irtetzen direnean, errebizio orokor bat egitea. Baina gero, badakigu daudela, adar batzuk osakidetzak osakiditzak edo ez duela zaintzen oso txartzot zaintzen duela. Eta da e, txikla esandako e, adarrak hortan eta horretan sartzen gara e, gu sortu dugu talde profesional batzuk eh provintzia bakoitzean eta bidaltzen ditugu lagunak hara doainik egiten die, e, diete, eta gu koordinatzen dugu hori hori da mai horretan egiten dugun e, lana ba, supos haciendo dut precio ver esa en ere ba, ba lagun enpresioa bueno, da hori hori da eta eskertzekoa da ere ba bueno Claro. Lehen hitz egiten genuen elkartasun horretaz ba, ba norbaiten lan amertiago eskaintzea ba, esker moduan e, egindakoa gatik eta, bueno, eman ez? Eta, bai. eta lehen moztu dizu eta burtsoletu barkatu e, hitz egitean e, dokumentuetaz, bueno, bai. laguntza teknikoaz eta medikoetaz eta jarraitzen zen nuen Bai, e, bueno, e, Fernando, kesan duen bezala ez da bakarrik berritzea egida baimena espetxean sartu zena e, orain egiteko, baizik eta eh, hainbat lagun lortu du eh, ateratzea gidabaimena autoeskola batetara joaten eta autoeskola baten laguntzarekin eh, lortu du horiek eh, ateratzea gida gidabaimena. Gero, pff, eh, esan bezala baditugu beste beste espargo batzuk eta bereziki aipatu nahi nuen eh, gure laguntzaileen eh, edo jarrera oso positiboa dela, eta benetan txalo dela beraiek egiten dutena. Azken finean ere, asko eta asko dira pertsona anonimoak nionazaltzen ez direna, baina baina dutela sensibilitatea preso eta iezlari oekiko. eta bueno, asaldu du zuen e, BTV aroiek kristonak e, dira, eskertzekoak, baina jakin badakit e, ba, gauza gehiago egiten ditu zuela, eta bueno, ez dela hor geratzen zuen lan, ez? E. Bai, bai. Alagre, nik esan nahiko nuke jenteak eskertzen dula askotan eskertzen duela, gure jenteak kartzelatik eskertzen duela, e, izatea leku bat joateko, garantiak izan da, art an atendidu atendidu dituela bai etzekoa eh, eh, konfidantza aukiteko modua ta hori hori eh, kristona claro eh, ez, ez da zuzenean joatea administrazioera eh, gizalaguntzaile giza laguntzaile dozin laguntzaile edo zen gilet okatzen saisona jartzen, jartzen dizun eta eta ea konfidantza duzun Esaten duena arengan, bai, eta etxeko batzuk, eso izaretela, ese... bai, bai, etxekoak konfiantzazkoak gara eta lagunak gara. E, bigarren puntua eta importantzia dauka jenteak, kartzelatik gertetzen dena, dira, e, es, e, gaztenean esan da, pobres de solunidad. Guk ez daukagu gure jenteak kartzelatik gertetzen denean, edo arrebestetik etortzen itzultzen denean, da, da batos diru egabe. Orduan, guk, E, txeklasek esan duen moduan tramitazioen bidez e, aukera ematen diogu administrazioa ematen dituzten dit, dituen laguntzak e, lortzeko baina hori lortu arte eta lortzen badute badago beti epe bat epe bat diruigabe dauka, e, daudena bai, saldota da gora diruigabe ez da pote bat hartzeko e, adibidez e, susidio eskarcelazion edo RGI kobratu arte korratu aldutenak eta ez ez guztiek aldute. Momentu horren arte guk ematen diogu laguntza bat e, poltsikoan poltzikoan izateko, lehenengo hilabetetan poltzikoan e, e, erabiltzeko. Klaro, batzuek ez dute horretarako bai, bai, familia dago, baina familiak nahikoa gastatu du hainbeste urtetan zehar, gero irtetzen denean e, berriro jarraitzeko paga ematen presoiari. Ez Eta Horretarako... askotan badakigu, eh, e, talde irautzaile baten kideak normalean ez da beratza izaten Orduan, familia ez da ere eta bueno, dagoen da prekariotasuna, ez igual intuzo etxean lagundu behar duela ose. Bai, bai, bai, bai, bai. E, Orduan, ematen digu launtza bat, e, launtzako ofizialak administratioa e, laun, e, lortu arte Hori da gure lehenengo helburua eta ematen digu kopuru batzuk Gero badaut eh, batzuek aukera daukate el subsidio de porque subsidio de kobratzea eskubia daukate sei hilabete baino gehiago egon denak, dira baina badira 400 tapiko euro bakarrik. Orduan horretaz aparte batzuek aukera daukate RGI, <coughs> RGI kobratzeko. Baina beste batzuek ez, ezin dute RGI kobratzeko. Orduan guk eh, ematen diegu komplemento bat RGI gutxienez kobrat eh, kopuru osoa e, kobratu arte. Hori da eh gure laguntza ekonomiko irtetzen den ari edo erbestetik er, etortzen dire. Baina, claro, e, bizitza, bizitza jarritzen du gerenteak aurrera jotzen du, batzutan lana lortzen du e, baina bestetan ez edo lana lortzen du e, pe konkreto batean eta gero ezer geratzen da, lanigabe geratzen da. Orduan, beste, arrearen funtzioa da, urteak pasatzen, hau hilibeteak pasatzen direnean, e, berriro, egoera e, latza batean badago, gure, gu... E, berriro laguntza eskiritzen. Ka, porque badak ego ez, ez direla, egoera normalak. Gente, ja, sailtzen da errailean eta, ja, bizi da problema egabe. Egoera horretan... E, biziena egon daiteke e, e, egoera larri batean dozin momentutan eta ore horretako gu berri o gaude ziurtasun si emateko e, egora larrian baz zaude harrean emango dizula laguntza <coughs> eta hori e, e, da bigarrena hirugarrena da eta honek lotuta dago e, com, lanpostuarekin lanpostua lortzearekin jente batzuk berezik irtetzen direnean adin batekin eta esango nuke berraueta magar urt, urtetik gora sailtasunak handi handia ditu lanpostu bat lortzeko. Eta bereziki jubilazioen adinara heltzen e, denean gero ota saiago izaten zaio. Batzuek edo ez, ez dute ezer edo kobratzen, kobratzen dute e, RGI. Ba, guk saiatzen gara minimo batzuk garantizatzen jente hori ja aukera... E, e, mm, lana lortzeko aukerak ez duenari ari, launtza, launtza minimo bat emateko. E, ja, adin batetara eltzen denean. Eta ja bukatzeko gure azken launtza da e, jubilazioarena. E, Imagina ezazu, e, ogei urte tan pasa ondoren, gente askok ez duela, eltzen zaio jubilazio adina eta ez daukate... Amago surte, surte kotizatua, pentsio minimo bat lortzeko batzuek erregi kobra baina beste batzuek ez. Orduan gu, eta hori da gure e, gaur egin egiten nari gara eta etorkizun begira saiatzen nari garena, garantizatzea, e, e, edozein presoia, kobratzea, kopuru minimo bat jubilatuko denean. Zen bat izan daiteke, bueno, ez gaude, baina gure ideia da parekatzeko e, jubilatuak eskatzen ari direnak. Mila eta e, larogei. Laloge. Laloge. hortan garantizatzea eta hori da gure urrengo helburua. Hori da, claro, imaginazuzu, ja, e, datosen urteetan gente askoa ziko da. da. Bai. Eta bereziki da bizitza oso horako. Horrein arte, momentu batean, ematen badiozu, e, ze hilabete, amazortzi hilabete, baina e, bakigo eta hori kopuruak da daude Euskal Herrian gizon batek bizi da e, laroi, e, laroi urte, emakume batek, laro eta, e, laro eta bos urte gutxienez. Hortuan, ja, gure helburua izan behar da, pentsatu pertsona hori jubilatuko denean e, eskubidea izango dela kobratzeko laro, o sea, ilarte. bai, bai se behar duen eta zen bat diru behar den. Eske egin pentsatzen egiten duzuen lana dala, ba, instituzio batek bete behar zuena ez, ez duena betetzen eta dirupi jo bat behar du suena. Baina bueno. Ba, hori da. Azken finean eh, eh, Konponbide politiko baten baitan E, preso eta arbesteratu horien e, arazoak konponduta edo bermatuta egon beko ziren e, konponketa bat e, espetxean emandako urteak ez dakite kotizatu txat ematea oso zaila da zer eta hori da amnistiaren garaiko figura bat sortu zena, gaur egun sortu ez dena eta seguronik sortuko ez dena baina bueno, beku ere expectatiban gaude Eaber, egunen batean, norbaitek hartzen duen bere gain e, afera hau. E, Nola baita, eusko jarraritzak edo eskuratuko balu e, e, kutxa e, soziala ba, emateko laguntzak handikan. Baina lan egin behar dugu, pensatuz handikan ez... ez Ez, dela, ez dugula ezer lortuko, beraz, gu jarraitu behar dugu gurea egiten Baina, argi dau, dau beraieke ez dutera egingo 20 momentu zuk esan da moduan bete beharko zuten eta espero dugu iraganean, ea, zer dak, Iraganak zer dakarren eta Etorkizunak barkatu, zer dakarren eta eta egin izatea baina... Bueno, bai, hori, e -e -e izan da, e, harrean filosofia. Bai, burua izarretan, baina oinak lurrean. Oinak lurrean. momentu ez Et, guk dugu... Eta guk gure diruarekin egingo dugu gutxi... Ka, eta momentu batean e, laguni izan behar dugu e, pues, bukatu da dirua, Baina eta esango dugu lasaitasun osoarekin. Baina hori gertatzen ez e, den bitartean gu jarraituko dugu laguntza ematen. Hori beti, pentsatu gabe... Eh, beste eh, leku batetik helduko saiguna. Heldu eh ba bienvenido. Ongi etorri. Baia, baina bestela zorrean dizugarrega. Hori da izan dugu esperientzia, porque hori da errealitatea. Hori <tif> Eta, bueno, aurrera guaz e, Eta, claro, kontatutako guzti hau e, Azkenean pertsonataz e, itxe egiten dugu Eta e, zenbatu dualduzue Zenbat pertsonapaz e, lagundu duzuen Eta baukazue zahalako datuak Esan e, dezakegu hori Sortu geinenetik 2008 an sortu geinenetan Gaur arte, egon gara Esan daiteke preso politiko guztiekin, irten direnekin, guztiekin, e, maila bateko edo besteko laguntza eman diogu, batzuei laguntza ekonomiko, besteak lan, lan edo besteak e, laguntza mediko eta bar. Kopuruak esaten digute, gutxi gora eta irakurriko dut, 2000-2006 pira, laregun eta iru eta lau preso irten ziren kartzeletik. E, A aurten, adibidez, 2008an, eta ikusten da nola e, kopura joaten da jisten. Izan genuen el kopuru ondiena izan zen paroten desagertuzenean paroten jurisprinzioa desagertu zuenan ean 2008an irten ziren egun eta amabos, baina hortik aurrera 2008a, 2008 urtean 2008a, 2002a, 2008a, 2008a, eta orain arte 2008an emeretzi bakarri jan gauza jaistenari da. Bai baina eh lehen zuen moduan jaisten da eta geitzen ere. Dinot claro. ja, jaisten da urte zure urte eh parodoctrina delatada bate sere baina eh geitzen dira eta jubilazioak ordaudu eta azken finan, ia 500 pertsonadialaguncher bai ba, dai, ba. bai hortan hortan hortan gaude horrekin hori dira. zenbakiak dira. Bai. eta ia ja, kontrola eginatzaigu eh herbisteratuenak da da eguera, batzuk itzultzen dira gehatzeko baina gehienak itzultzen dira pasatzeko hilebete batzuk eta ez badaukate e, aukera lan bat lortzeko itzultzen dira berriro bizi diren herrira. Klar, azkenean e, igual egin dute bizitzan, e, ona e, etorri prekarietaztea dan eta dana, eh, eta taoin zer. Hori da errealitatea. Bai, eta badauka beste elementu, erbesteratuena badauka beste elementua. Presua normaletan, kartzelatik irtetzen denean, irteten da bera. Eta integratzen da, aukera badauka, bere familian. dago bere bikotea, semea labak eta bar. De, bera da, modu batean esan da, problema akarra. Baina erbesteratu bat askotan etortzen denea, etortzen da bera eta familia. Orduan laguntza, izan berda, E, berari eta la eman berdiogu berari eta familiari ere biderkatzen da guztia. Bueno, ba ba harritutan aukasue alako datuekin alako zenbat lan, zenbat diru, zenbat jende lagundu zuen Zerako lana ez, e, lehenen adipatu dugu, lehen edera da egiten zabizela zelan e, kontaktatu daiteke zuekin, e, bulegoren bat, badauka zuen Guk adibidez Harrera e, elkarteko guegunean sartu gara Bertan batzegoen telefono bat bat batzegoen korreo bat eta bueno idatxe dugu eta Pimpan, osea adiz audete korre Se momento batean kontaktatu duzu eta eta behitu bi bi kide ekarri dizkugu eta ba pegira, gu bilbon daukagu bulego bat aldezarrean jardinez kalean 10 zenbakian uh -huh. e, bulegoa da e, seia eh ordun pasa daiteke hortika ah, jendea baina bueno ba sartzen maldin badira ere web orrian ora saltzen da telefonoa eta ba, gurekin kontatzatzeko arasorik ez. Eh? Eta ze zaudete hor, bulegoan, goizero... O... Egun, goizean eta arratzaldean egoten gara. Eta, eta bueno, ba, goizean, goizeetik ja, eta arratzaldeko zazpiterdi akarte dola egoten gara. luze. Bai. luce. Baina, baina. Bai, bai. Eta espera... Eta, eta bueno, e, claro, ikusita eh etenga bersaudetela laguntza eskaintzen eh bulegoarekin, eh ordutegi e, zelako lana, zelako datuak eh dut eh la e, bate beharko duzuela, elkartasuna ba entzulek el e, seguramente esan dute zelakolan politika lan ederra e, Elkartasunez beteriko herria da Euskada Herria eta, bueno, zeran lagundu daiteke diruz edo dirua ez denarekin edo bueno, zeran aportatu daiteke proiektu honetan denetan sasi, sasi instituzio bat e, dala egiten duen lanagatik, ez? Bai, alde batetik ikusteko e, zertan mugitzen garen esan dezakegu soritzarrez administrazioen laguntza Por supuestu, Estatu Espainioleko laguntzaik, utz. Zerdo. Eusko Jolaritza, utz. Nafarroko gobernu, utz. Ematen digute, e, udal batzuek, baina gure presupuestuen, gure aurrekontuen barnean da, e, kopuru minimoak. Guk, nondik e, diru hori, nondik atatzen ditugu, atatzen ditugu alde batetik baskideen Eta bazkide, biforma izan daiteke eta eskertzen dira e, biak. Alde batetik, pertsona batek, sartzen da gure ue borrian, edo etortzen da bulegora, eta egine bazkide egiten da. Ematen digu bere kontuko runtean. Eta beste aukera, izan daiteke naiz eta bazkide esigin, formalki bazkide esigin, Joatea kontu korronte guk editu guk kontu korronte eta ara, eta nahi duenean... Demotean nahi duenean, zenbari bai, dut. Denak, e, etortzen zaizkigu, primeran bibiak, baina e, e, lehenengo formularen abantaila da guk e, bazkide egiten denean, eta ez bada, ez badu urrengo urtean baja hartzen, ja badak egu... Mm, finkoa gana, ez, Finkoa, eh? garantizatuta, diru hori izango dulo datorren urtean eta karo hori lasaitazun bat ematen digu. E, Horrexkatik bazkideak diran gure oinarri zen doena. Baina horrekin eta esplikatu ditugun datuekin, pues ez da, ez da nahikoa eta además, gu pentsatzen dugu Euskal Herrian Elkartasun maila oso handia da eta eta erabili behar dugu beste bide batzuk e, diruel lortzeko. Esan dut? noiz noizbeinkako laguntza kontukurrentean bidez, baina baita ere, e, igual, bereziki bizkaian gero eta gehiago ikusten nari da, harrerako e, jentean manifetan, edo festetan, edo, edo beste lekuetan e, pegatineekin, salmenta, kamisetak, eta bar. E, karo, hori ez da ez da Horrek ez du suposatzen e, bazkideen kopurua, baina kopuru nahiko interesgarria da. Ondo lan egiten bada, atara daiteke dirue, pegatinekin eta kamiseteekin. Da, baina ka horretarako bolonderz e, behar dugu. Adibidez, zuk hauzoan edo, edo e, zure herrian festa badaukazu, pues aukera bat izan daiteke e, gurekin kontaktatu, eta ez zatea, bueno, jarriko dugu e, maitxo bat, salmentak egiteko hemen, E, e, erriko jaietan eta diru atatzeko harrerako. Edo e, beste elkarteek egiten duten moduan e, pues, turno bat egitea, txonda batean edo taberna batan irikitzea ba, turno bat egiteko eta diru arreraren Horretarako behar dugu e, laguntzaile eta noski laguntzailek ere behar ditugu baten bat baskide bada lagune izateko, ba baskide izateko haiek e, ere baskide egiteko Bai, oso garrantzitsua da, eh, askotan ikusi ditugu Durangoko koasokan, eh, aste nagusian berdin dio, eh, askotan ikusi ditugu Arrealkarteko jendea hor dirua batzen, dirua batzen, konormigitaz eta, eta bueno, eh, nikulertzen dut bai, eh, dirua irabasteaz gain eh, Esan dena guzti hori kubritxeko Horretaz gain, ezagutarazteko eh, importantzia moteko eta kaka moteko esaten den moduan Ba, adi egoteko jendea hor gaudela jarraitzen dugula lan egiten eta behar dugula zuen laguntza, ez? Ba, Ibazkide eta gure laguntzaileen ilen eskuzadaltasuna ba, gora ipatzeko da Eda oso jende mundiala da Orduan, beraiei esker aurrera jotzen ari gara eta bueno, e, Beti saiatzen gara gure zarea ahonditzea ez, bai, alde batetik bazkideak egiten laguntzaileak erakartzen gure proiektuari eta ere, bueno, ba, jendeak ere batzuk eskaintzen dizkigute altzairu balkatu e? altzari, altzariak, e, e, altzari berriak edo nahiko berriak eta gu altzari horiekintz zer egiten dugu, ba, preso iei batzuk behar dutenak ba, ematen diegu e, hori eta ere, Zarere ah da edo handitu dugu eh, ba, profesionalekin lehen aiipatu dugun bezala ba, aginariak direla edo optalmoloak eta bar eta bar, eta pixkaraakapixkaraaka batzuk hurbiltzen eh, ari dira eta eskentzen digute euren er, er, euren dispozizioa bueno, ba, laguntzeko preso eta erbessteratu ohgieei. Eh. Bai, argi da e, bueno, e, ideia idei pilo bat diuzela e, suposatzen dut beharrak sortua eta e, bueno, e, denetik egiten duzuela. instituzioek instituzioak e, egin behar zutena.alapoen e, antzeko bat e, altsairuak eskaintzen eta bar e, eta lan egiten duzuela dirua batzeko kalean e, bazkideak. Denetik, denetik egiten duzu eta txalotxekoa da benetan, ze, si. ze ni banekien e, lan ederra egiten zen dutela, baina are gehiago egiten duzuen. Bai, guk batzutan, igual, tabernetan joaten gaenean, pe, pegatinekin esaten du jode Zaspik aletan edo, taberrela lasai biltzen ari dira, pote hartzen eta ja, agertzen dira e, Arrerakoa astunak, arrerako pegatinekin, Baina, jenteak konturatu behar da, da Ez dela guk ez garelari karitas, ez da, ez da antzeko zerbait gara beste gauza bat eta dirua behar dela elburu konkreto urril batetarako. Osea, esforzua eskatzen dugu pikatu ulertzea, osea, txamponuriki batea bella esan ez. Bai, oso, oso garrantzitsua da ulertzea, jakinaraztea ze, segiten duzuen eta zertarako den diru hori eta esatea ez dela ahimen eroz pesaus, ez, osea, ber. Pero... Nin hago hemen pote bat eta hauek lanean daude, eh, duintasuna zabaltzeko, ese. Bain. Bueno, eh, bukatuko dugu eh, gonbidatuekin eh, hori elkarrizketa, baina eh, ikusi duguna, ikusi duen guztiarekin, ba, ba, txerlas iguales eh, gogoratzen badiguzu eh, telefonoa, sela eh, sela eh, egin bazkide, eh, zein den webgunea hor sartzeko, ez? Bai. Begira, gure web horria da arrera elkartea.com Hor zartuz, ba, ja argi bideak dira. Eta gure telefonoa da, e, bederatxilau lau bat bost bat zazpi bi bi Errepikatuko dizut, badaspare, arrera elkartea.com web horria eta gure telefonoa da bederatxilau lau bat bost bat zazpi bi Bi, gurekin harremanetan jarriz, bueno, ya bideratuko genuke laguntza, ze laguntza mota eman nahi diguten, edo ze, ze, ze eskentzen diguten, eta, en fin, hor lortuko genuke lagunekin eh, bere, bere, bere laguntza. Beraz, eh, beraz bueno eh, ba, jende guztia erratsaioa entzuten dabien pertsona guztiak eh sagutze beraiek duten jende guztia lanekoak eta eh, bardanak danak eh gonbidatu sartu webgunean eta bazkide egin se baskide egiteak eh ez digo eser suposatzen baina jende askorentsan tubintasuna E, dala e, bihurtzen dala e, duintasunean gure hamar euro horiek hilabeteean eta horrek salbatzen duela, ba, asko eman duten duintasuna eta eguneoko bizitza ez. E, beraz egin baz e eta egin bazkidez e, behar da guztiia hau aurrera amateko Eta, honegaz, eh, eh, bokatu txatemango genuke, eh, baina lehenik, eh, bueno, eh, komentatuko, o sea, esan nahi dizuet ea, galetun nahi dizuet ea, zehozer geratu den tinteroan, esaten den moduan Edo, eh, Fernando, igual eh, esaten bai. zehozera haztu duzulat bai. do... e, e, Arrenak ematen duen laguntza, presoi ematen duen laguntza eta nik uste haztu dugu e, importantena, nagusia eta yeah. lana bilatzekoak. Zene eta lana e, esan dugun gure jenteak, e, ez da, aberatzak, e, porreak. Lana beharrezkoa da, bizitzeko, baina baita ere bi, duintasunekin bi, bizitzeko. Ez da bakarrik diru bat sartzeko etxean, sino izateko garantea bat ordain zenari izara zure diruarekin eta ez beste baten batek eman dakoarekin. Baina horretarako lan bat izan behar duzu. Eta, Hauze da gure azken helburua eta horretan e, saiatzen ari gara. Hortan egia zanez, zailtasunak handia ditugu. Zergatik? Ba, Krise ekonomika dela eta e, deno badakigu zailtasunak handia da lanpostu bat lortzeko, pues imagina ezazu, hogei urte pa, e, pasa ondoren, etzera itzultzen zen, e, esperientzia profesionali gabe, eta ja, berro goi urtekin. Zailtasunak handia, handia oso handia dira. Baina hortan sai sortu dugu e, probintzietan taldexo batzuk enpresarioekin edo e, harreman enpresarioak enpresio handiak eta enpresario txikiekin harremanak izateko e, eta ikusteko ze aukera dauden ze aukera dauden e, lana lort, e, lortzeko. Jakinda gure jendeak ez dauka e, kualifikazio profesionala handia. eta hortan gaude. E, Zer lortu dugu? Adibidez pasatako urtean lortu genuen e, Uste du izan da, ogeta mar, ogeta zei, ogeta saspi lanpostu bat Badirera, eh? E, bai, bai, jo, kostatu Badirera. zaigu Eta hori da, joe, lortzen dugun bakoitzean lanpostu bat, bueno e, e, Koetek botatzen ditugela, borka hori da, hori bai za, zaila dela Bai, e, beraz Eh, a ver, es que más es que Matis HR se lan lagundu daiteken. Es que asko sortzen saizkit eta da gogoratzen ditodan guztiak. Lehenik eta bien baskite egitea. Dirua lortuari izateko guztia haue egiteko. Gero, eh lanbide zure lanbidean lagundu albadoso, ba ba zuei eskaintzea ba ese, zakite prezio beresi baten. Duanik ere, alba duzue, eh, eskeintzeko eh, ba, serbitzu bat, eh, dentista baldimasara, oftalmologa, adenadera. Eh, gero, altxairoa, kemon dira ere, eh, lana, lan bat, eskeini alba diozu presoi bateri, edo, elbestetigetorri daren bateri, harreraren eh, e, bide, segin desakezu, ba, eh, ere, eh, zer gehiagotan lagundu daiteke. Eh, ba, etxe bizitzak adibidez alokairu merkean, Etxe bisitza kalo Cairo merkean, eh eskaintzeko asko dira, asko dira. Bai, eta beharrak. Abaniko oso zabala. Ba, Beraz, ba bueno, eh, gure irratizume honetatik eh, hori, eh eskatzea, eskatzea eh, jendeari etortzea eta etortzea es eh Beraien telefonoa Beraien guegunaren bidez Beraien bulegora joatea Eta eskintzea daukan hori Christon beharra dutela Eta oso ondoetorriko dela laguntzeko Eta duintasuna zabaltzeko es Bai hori da hori. Ba, ba ez dakite e, Musika burtsu da, batega Ez jarraituko dugu eta e, Eta Eta ba bueno ez dizu de, Denbora gehiago kenduko Eta está, bueno, agurto con ese Gonzalezete gure artean hasaldu duzu eginduzuen lan guztia e, eta benetan bihotzes eskerrik asko Txirlaс eta Fernando egiten duzu lanagatik e, Irola Irratira etortze harren eta bueno espero dugu kaletan ikustea eta dan aurrera joan alizatea ondo eta Kaleta pegatine pegatinekin pegatinekin eta e, badakizue e, Tabernetan berriro sartzen direnean, ez esan berriro emendaudera, bai ziketa berriro emondirua, bai. Hori. Ba, ezkerrek asko zuehi eta bai, akizionan gauden, alde sarrean eh, jardin eskalean, amargarregen zenbakian. Zey. Sí. Eta bulegoa zeian, oski. Azkenengo gaurko azkenengo puntuarekin etorriko gara Eta e, bueno, e, gure ausoko presoa den itxiar plazari buruz itxeingo dugu Zeren eta berriak ditugu e, Amaru urte eta gero e, bueno, Bila bete barrua buztuan Frantzian beteko duela bere kondena Esarri zioten kondena Eta, e, claro, oin e, geratzen gara puntu baten non Eh, libre geratu behar zala, geratzen dala Frantzian Baina bi euroa gindu dituenez Espainiaratuko dutela eh, poliziarekin eh, Aterako dutela hor, eh, bueno, gero komentatuko dugu Zeran izango den Eta, bueno, igual e, lehenik eh, Hemen dugu olatze eh, eh, eh, eh, La, bueno Azaltzeko apurtzubez eran den izan den ibilbidea eta gero sartuko gara etorriko denarekin, ez? Bai. Valleitar plaza e eh, 2009ko Ustaiaren lauan atzilotu zuten, Poun, beste 2 be kiderekin batera Eta e, atxiloaldia eta lau egunetara e, Parisinguruko fleugi me, mero e, eko Eko es, espetzetan sartu zuten Herri e, eta familian gandik ia e, mila kilometrotara Mila beharatzireun, oza mila ez, parkatu e, Bi mila eta beharatziko iraian Espainiako estatuek, estatuak bi agindu bidaltzen ditu e, Itziarren kontra eta Frantziak e, e, bi 2 € agindu horrek onartzen ditu. Geroago 2016ko uztailaren 11an, e, notifikazio bat eh bueno, notifikatzen diote e, Itziarri Filatfitzeroan e, sartzen diotela. Eta gero, honek e, esan nahi du azke e, geratuko denean neurre bereziak esarriko dizkiotela. Bueno, saspi urteta erdi fleuri meroigis espetxan ondoren, 2000 masaspiko e, urtarri gean e, Parixinguruko beste espetxe batera bidaltzen diote, rehaura. Berriro ere, 1000 kilometrotara e, kokatzen da iralatik eta bilbotik eta euskal herritik. E, 2000 masaspiko usta gean beste preso baten jipoia e, jaso zuen itziarrek, preso komun batena. Eta gero, 2000 amazazpiko azaroan, Frantzian ematen ari den bake prozesuaren baitan, DPS estatusa kentzen diote beste zeikiderekin batera. Eta, bueno, e, orain e, 2000 amazortziko abuztuan, imposatutako kondena e, beteko du Frantzian, esan du moduan, eta bertatik kanporatuko dute gura uzokidea. Baina, estatuen errepresioa ez da bertan geratuko. Ez dute itxiarazke utxiko. Espainiako poliziarien entregatuko dute. Espainiako estatuek, e, orkestutako bie euroa gindu oiek. E, Betetzen zaiatxeko, eda bueno, saiatuko dira. E, e, e, epaituko dute, ea, e, sartzen dioten, ara ez. E, gua, klaratxeko. Frantzian bete du kondena, e, iralara etorri beharko zan azke Baina e, lehen itsegin dugun mendeku politika guzti horren bueltan e, Audientzia naso, bueno, sartuko dute gazkin baten, poliziarekin Espainia datuko dute, eta Madrilen e, audientzia nazionalera eraman godu dute Ezpetsera E, Iso lamenduan eta e, sosketaren zain geratuko gara ba, bai azere egiten duten gure duzokidarekin, ez. Bueno, eta aukera oza, aukera guztiak dira posible itziarrentzat eta gu horren esperoan geratuko gara. Bai barrura sartzen baldin badute berriro Espainian a la e, badute, ba guretzako posandia izango da noski, 10 urte luzeren luse, e, ostean. Eta bueno, e, zer espero dugun? Ba, guk espero dugu Itziarraske geratzea. Gure espero dugu iraian, neukitea ja irratsa joan eh bat egiten, eh? Hori da espero duguna, baina bueno. Ez dakigu Espainiarrekin ez dakigu inoiz, baina guk espero dugu eh barajasen ¿Ikustea es? ¿Beintzat? Eta cartea. Eta cartea. <risa> Vaya, bueno. <risa> vale, leen es ando moduan eh, arrerako o el karteko ki debate que es de en moduan eh, la cabeza en las estrellas pero los pies en el suelo Eta bueno, igual eh, argidau eh, o sea, Consciente Consciente Isabel Garela. Eh, Beintzat eh, Audiencia Nacional etik pasa arte eh, bueno, policía cartuco duela eh seguramente Soto el Real edo Madrideko espetxe batera eramango dutera isolamenduan eta hor bueno, ikusiko dugu aber eh epaitegian e, zer gertatzen den eta ja azterren eh iralan dugun gure laguna, eh? Beraz, gure gure esfortzu guztiak pentsamendu positibo guztiak bidaliko dugu aruntza eta e, bueno, ea, ea berri on hori e, posible den eta eta aliketarazterren itxi hemen dugun eh auzoan hongi etorria egiten diogun eta en alegre biribilketa denok e, edo irala preso politiko bari geratzen den, Ani Mochie. Está eh, bueno, eh Honekin bokatuko dugu gaurko irarako presoan aldeko irratza joa Espero dugu zure, zuen guztekoa eta interesgarria izana Eta hori, Lasterauzoko presoa den Itziar Plaza Zeinan Gainontzeko presoen askata zuena e, Uina huen bidez iragartzea Espero dugu hori e, e, iragartzea Eta hemen danak eukitzea iara egiten e, Elkarrizkate dinar izateko kalean daudelako, ez? E, gero arte ba, kaletan ikusiko dugu elkar Eta ebaristori gertatu zaio nagatik ba, Gaurko irratza joa abesti batekin bukatu nahi dugu e, Gino baten moduan e, Izango dena iaurake e, Iru puntutan agertu da gaurko irratza bai zerga operazioan iaurake Me ba arrea elkartean elkartasuna dirazten jahora kemea izazer eta bate, batez ere itxiar plazarekin jahora kemea izazer e, ba aktualizatuta dago naiz eta seguramente hogeita emeeretzi urte hoindala hogeita urte idatzi zuera ebaristok, baina e, abesti abestioarekin utxiko zaituztegu eta espero dugu hurrengo batean e, hemen irola erratian ere entzule moduan izatea Comiendome el coco Pero ya veis que os sirve de foto No habéis conseguido Prepararme Para poder manipularme Ahora que multimen polxarrak eta nolokko eskarak